Gure hizkuntzak bizi daitezen le loi pariseko kariketan entzunenda larrunbat untan kolektibo baten izena da ere frantses estatuko hizkuntza zapalduen artekoa eta gurekin hitzordurrena aipatzeko Zebastean Kastet Euskal Konfederazioko langilea egunon egunhuri mo koitarratsiko dugu Euskal Konfederazioa dela ipag euskalean euskarraren alde lan egiten duten Elkarten eh, bilgunea. E, beraz, itzordo haipa dezagun, eh, Blanquer eh, ministroa ezkuntza ministroa da kritika guzien erdigunean? Bai, eta pixka toroitarazteko eh, ekimena nundik elduden. Beraz, eh, Bretainako polmolak, diputatuak eta korsikako... Eh, Uh, Alfonsi oro parlamentariak lan, bilkurat, uh, lan bilkura bat antolatu zuten uh, parixen urriana, komitatuz uh, tokiko uh, izkuntzen defensian uh, ridiren uh, elkarteak, eta bora, eh, erialdez erialde uh, panorama egin ondotik, on hor uh, problematika haman komun bat uh, uh, azaratu da, eta horira da hain zuzen, beraz uh, Blanquer ezkunde ministroa denetik uh, eramatenden erama uh, politika. Beraz uh, hor erabaki zen uh, beraz elkar elkargetartze el bat egitea, beraz uh, eganndu zuun bezara helduuen un batean eta uh, erabaki zen ere uh, zentratzea beraz Blan Erreke duen uh, uh, politika beraz xatzeko. Beraz Hezkuntzaren uh, aldetik eh, jojatzen da gaia, eh, Zer, -zer da susan uh, zehazki uh, leporatzenako zuena Beraz, joan den urtean, beraz, uh, batxilerko reforma uh, boskatu zuten, eta horrek desmasi desma handiak uh, eragiten ditu uh, Euskara bez, bezalako izkuntzen zat. Uh, bizpairu adibidea hartzeko, beraz, um, Euskara eta beste tokiko hizkuntzak uh, desh balogizatuak dira, Uh, kontonertzen badin badugu adibidez uh, koeficienten uh, arrazoa, beraz diakin merda ikasle batek uh, puntuak irabazten aldituera opzio batzuk hautatuz uh, eta Reforma berri or horrekin adibidez, grekoa eta latinoa bezalako izkuntzek iduko koeficientea dute, eta euskara bezalako izkuntzek uh, bateko koeficientea. Das horra gunt uh, desmarrizatzen dira gure, gure izkuntzak. Eta beste, um, beste problema bat ere, beste problema handi bat, da tokiko izkuntza opzioetan hartu duten, hartzen uh, duten uh, ikasleek, uh, ez dute baita zpada, uh, beste uh, ikas ikasgai uh, batzuk hartzen uh, ahal. Uh, Hots, Euskara bezalako hizkuntzak uh, konkurenzian sartzen dira zuzenki uh, beste uh, ikasgai batzuekin. Miraz, horre, uh, ikusten nugurarik uh, euskara bezalako izkuntzak, mm -hmm. zeiko efizienta duten, uh, argi da, ikasleak beste opzio bat hautatuko dutera eta uh, pixkanaka, pixkanaka, tokiko izkuntzak baztertuko dituz dela. Mm -hmm. Mugiltze sistemen historiare bada ez, eh? hailtasunak gelen ideakitzeko. E, Blankerren kontra egiten mobilizazio bat, zer da, ministro horrek, zer, ez du kondutan hartzen e, izkuntza gutituen egoera, zetakit, ansten baitu, edo zinez, borroka bat ari da kontra ere maiteen, kasi ideologiko bat? Ba, eguk xaratzen uh, duguna eta uh, erabiri dugun itza, da uh, Blankerrek uh, giazko uh, linguzioa eramaten adidera, Uh, barakigu ba, uh, legeak eta urren ez uren etorridiren uh, uh, ministroek ez dutera ez dituztera tokiko izkuntzak lagundu urrundik ere baina hor, uh, baxilergoa reformorekin eta ipatuduzun bezala uh, Blankerek uh, murgitze eruderoa buruz bota zituen uh, itzak bora, eh, ez dira pasatzen eta hor zinez uh, deiadar, uh, deiadar um, egoera batean gira eta horregaitik eh, ziblatzen dugu zinez uh, Blankerek ezkuntza minist eztreua denetik uh, gure izkuntzen kontra eramaten ari politika. Hor, zinez, argitagarbi uh, badute naikeria bat uh, gure izkuntzekin uh, bukatzeko. Mm -hmm. Basoaren ege forma dugu eta beste uh, zailtasun batzorea bidez mugiltze sistemarena. Zer da ze azki epe laburrean galdegiten aldena? Hora, galdegiten aldena, da, bom, eh, azteko... Uh, hor, depasatzen dugu elakaskuntza kalorra, baina uh, burukatzen dugu beti konfliraziotik uh, izkuntza gutituen tokik, uh, tokiko izkuntzen uh, lege, lege baten alde, egiazko kuadro baten alde. Eta hor, haipatu dugu, adibidez, batxilergoa reforma, baina badira legeari lotuak, e, e, lotuak diren hainbat uh, gai. A Adibidez, haipatu duzun bezala, murgize, klasien idikitzea elakaskuntza publikoan, iaz... Iper-Euskal Herrian idu proiektu bazilean, Angelun, Ainoan eta Errisharin, uh, Arstapenean, behaz, irekitzeko uh, ezetza boro behira izan zen, eta azkenean bi, uh, bi proiektu uh, irekijarri izan dira, Ainoan eta Errisharin, eta gurasoan eta erakasilean mobilizazioari izker. Uh, badu beste ere araso bat ere urte azurte eldu dena da asterketen arasoa. Zalde batetik e, ikaslea emaiten parara parada uh, adibidez euskara edo euskaraz e, ikasteko, baina gero asterketak heldu e, direarik, bat edo brebeta, uh, hor ere ezin ituzte uh, ikasgai guziak uh, euskaraz pasatu. Hor uh, dueda bi urte izan zen uh, blokatze bat, azkenean desbokatu zen mobilizazioari esker eta uh, jonen urtean, beraz uh, ikusi izan dugun bezara, euh revétane euh Uh, ikasgai zientifikoa euskaraz idatziak ziren, kopiak ez ziren zuzenduak izan. Beraz, hor ez da, ez da lege kontu bat, zirkular simple baten bidez hor manua emana izan zen uh, euskaraz idatziako uh, kopiak ez zuzentzea, beraz hor ere, hor, da, borontate politiko utxa, eta hemen gertatu diren uh, arazoak uh, adibidez Brotainan ere uh, izan dira, Brotainan, diwaneko ikasleak uh, kolektibo bat ere, mugimendu bat uh, montatu zu baitzuten. Plas horrei ikusten dugu uh, arazoak eta ezartzen diziguten trabak haue gusiak errialde desberdinetan naziomentalitate ez bakarrik epa euskaragian. Errialde desberdinetako eh uh, uh, militanteak edo parisen uh, el ziste, zenako parisen zuzenki? Ba, beraz eh, ez da lehennaldia eh? lana eman komun bat eh, eramanten duguna, eh, orotzen maniima zaizte bimia berattzian, bimeeta amabian eta bimia hamabostean eh, manifestaldiak eh, egin ziren, eh? berriuneean eta ber eh, lemaren inguruan. Uh, beraz 2000 uh, tabikoan adibidez zazpimila diende bilduziren bayonan eta horotarat uh, uh, berriuntamak milia pasa. Eh? Beraz hor, uh, uh, uh, ez, ez genuen naiz eta dienden izmobilizatu ez genuen baita espada oiartzunan dedik izan eta hor, beraz, erabaki dugu denak uh, parixen elkartzea ezkunde ministraritzaren egoitzaren entzinean eta gian or, uh, gehiago entzunen, entzunen dira uh, gure uh, gula beraz, uh, lehen aldia da, bai, Paris egin bilduko garera Eta hori hartzun mediatikoa, Okaitea, espero da? Horhantzun mediatikoa, bai alde batetik, eta espero dugu, ere, uh, gure eskaerak kontuan hartuak uh, izanen direra. Eta uh, azpimaratun hainuke, ere, ez diri abakrik gure uh, aldarrik hartzen uh, Arzen badugu uh, Frantziako Kontseilu Ekonomiko-Sozialak, beraz... Uh, saturiko usaturiko um, zera kontseiduak, uh, txosten batean, udantzin plazaratutako txosten batean, azpimarratzen zuten uh, batxilergo reforma uh, bertan bera utzi berzera, eta tok, tokiko izkuntzen aldeko uh, politika uh, eraman berzera. Baz hor, hora, uh, ikusten uh, ez, ba, ez dela bakarrik uh, militantean uh, aferabat, uh, baina uh, aldarrik apenak eta urgunago joeten dira, eta erakaskuntza mugimendutik, edo erakask eta gora sorttitik kanpo ere joetenera eta zinez salatzekoa uh, uh, jonen an onaktu de forma hoiek. Mm -hmm. e, azkenean ez autobusik uh, plantatuko Ipa euskal e, zemat uh, pertsona espero da orotara izaitea Parisan, Beraz, uh, momentuz ez dugu egin uh, azken puntu bat horriburuz. buruz, uh, duzun bezala, uh, hiper euskar erritik abiatu berzirean autobusak ezestatuak uh, ziren. Alde bat ezestatu itugu, alde batetik jende uh, askia zelako eta bestaletik jendea toki desperdinetatik abiatu uh, nahizuelako. Araele batzuk duanen dira autos bordera eta gero bordaretik parixerat uh, trenez uh, duanen gira. Hora, eta nahi nukazpim ratu ere bestalde batzuek uh, abisatu gaituztera parixen izanen dira baina beren aldetik joanen direra parixerat. Bez beratik, edo ora, beraz uh, euskaregia horrezkatu izanen da, mm -hmm. eta uh, biztan dena beste uh, erri ere... Uh, Horrez gatuak izan edira eta gian, nomen jandian. Ego, erazinez zelagia baita. Mm -hmm. e, bukatzeko, zurekin, eh, Sebastian Gaztetz, behar badak galdera orokarrago bat edo zabaltzeko. Ba, tokiko hizkuntzak defendiatzen dira edo eskualdeko hizkuntzak, Ez zute da, nunbait nombaito jere, bohokabatera maitekoa izendapen ogen e, gibelean, zentak tokiko izkuntza ipatzen edo hizkuntza gutitua, bere, kasi bere ala bigarzen mailako hizkuntza bezala kokatzen da. Ez da ikusten duzu, gai hori izuk. Boa, e, itz desbegineak eda biltzen dira, eh? beraz, frantzian mailain eta beste erregelde batzuetan ere, lang territorial, lang regional ipatzen dute guk hola ai paziente guk uh, lurralde hizkuntzak gure hizkuntzak lurralde bati lotuak dielako jakin uh, ere bai hizkuntza hauek uh, francian belen uh, minorizatoak dielenak plasbon guk ezgida hainbeste fokizatzen hizkuntza uh, um, isen de, independentaren inguruan uh, beran gure gurezat argira euskara broto era okzitanera edo eta bestelako hizkuntzak uh, badute uh, e, ben duen uh, balioa balio balio berdina eta bistanena guk iztun guk bat ditugu izkuntzi eskubideak eta naiz eta uh, frantziak ez ditu izkuntzi eskubide horiek uh, errespetatzen eta beraz uh, aplikatzen uh, gu konziente gira bai uh, euskal ez, ez, iz, iztunek ez gira uh, bigarren mailako erritarrak eta, eta gure izkuntzak uh, frantziak bezain bat uh, balioru era eh. Edekki Sebastian Kastet euskal konfederazioko langilea gure galderak erantzunik uh, goitzuntan eta ra, gure botza ereman, Pari xera tere, besta libatak te? Mires